Velkommen alle sammen derude til Apropos Game Test Vores lille nyhedspodcast Hvor vi snakker om, you guessed it Spilnyheder det mm, good stuff Vi er kommet til et svimlende beløb Der de kalder for Ja, episode 87 altså nu. Og heldigvis er jeg ikke alene Nu hvor vi er kommet så langt op Og jeg har højdeskræk og alt muligt Og store tal forvirrer mig Jeg er ikke god til matematik Heldigvis så får jeg hjælp af min Trofaste medvært på den anden side af Skype. Er det, er det mig? Det er, ja, det er dig. Det, uh... Jamen, så er det hopper der er med. Ja, præcis. Det, det kender jeg jo selvfølgelig godt. Men vi har også en delightful surprise denne gang. You asked for it. You demanded it. Vi har vores gæst. Vil du jo introducere dig selv, gæst? <laughs> det vil jeg gerne. Lars Gredegård, tilbage. <laughs> tak for invitationen. Backed by popular demand, som man siger. Det er jeg hører, selvom jeg nu mm. tror, at det bare er noget, jeg har bildt mig ind for at lokke mig tilbage. <laughs> Alle knepgælder, Lars. Alle knepgælder. Ja, ja, ja, det er, er nemt at få gæster med, når man siger, at hey, folk er bare helt gerne, at med. Ja, præcis. Okay. Årh, oh, bliver så Jeg og helt røde i ansigtet og sådan noget. Det, det er meget sjovt. Selvom jeg er sikker på, at Lars, du rød i ansigtet hele tiden, men det er nok noget med pot, og. Nej, æm... nej, nej. Det er fint. Vi kan også lige starte med at promovere, at uh, hvis I vil gerne se Lars en action, på mm -hmm. en forsvis super måde, så gå ind og se vores uh, Dark Souls 3 uh, hurtig snas. Yes, så, jeg viser, at jeg nok er den eneste på games, der kan finde ud af det spil. Tydeligvis. Så mm -hmm. hvis I ikke kan få nok af Lars efter den her uh, gæsteoptræden, så se ham destruere dæmoner og andet yeah. godt. Hvorom alting er, så skal vi jo lige gå runden, før vi kommer til The Meat and Potatoes. Vi skal lige høre, hvad folk har spillet. Jeg kan allerede starte ud med en undskyldning. Jeg har ikke fået spillet noget. Vi laver et gruppeprojekt om bloggere i Danmark, og jeg har desværre snakket alt for lang tid om og F. Aarsen, så det er ikke så godt. Men hvad er du så spillet, Hofmonster. Jamen, jeg har spillet et lille fint Freezy Play-spil, der hedder Dirty Bomb. Uf. Så det er lavet af de folk, der øh, også lavede Brink og Enemy Territory. De hedder Splash Damage. Mm. Og det er lidt et spil i samme stil. Så det er sådan et øh, klassebaseret multiplayer. Øh, mh, det er, hvad er det, jeg kan man kalde det? <laughs> Teambaseret også spil. Mm. Hvor der er sådan en objectives, du skal udføre. Øh, hvor det ene hold så ofte skal defende, og det andet hold så skal presse frem og lave de her ting. Forstået. Hvad, er, det så, er det så noget, de har forbedret siden sidst? Fordi de har jo fået meget kritik for, at de ikke rigtig kan nå op på det der Enemy Territories-niveau ja. Jeg minnes i hvert fald, Brink, det var lidt af en bizar katastrofe Fordi det, havde egentlig, det så egentlig meget fint ud, men så når folk fik det i hænderne Så ah det, er noget bræst der ja. Hvordan kunne det lige det er ske? altså Det er den der klassiske historie med et eller andet rockband Eller var band, der de går sammen, mm -hmm. ikke, og så laver de bare ren guld med deres første CD, og så ja. efter tiden, så prøver de bare at op på samme niveau, det når de aldrig rigtig helt det skyggen af deres eget værk, uh, og det er lidt det samme, de har været ude for indtil videre med Anime Territory, og helt fantastisk, og så har de bare prøvet på at jagte det samme igen, mm. stort set lavet de samme spil, men uh, ikke helt kommende, men, men <clears throat> jeg synes det er rigtig godt faktisk, oh, okay. det er det bombe, det, det, det er det, har forbedret fra uh, det, det foregående, det er uh, Brink, som du siger, det er, Modstanderne ikke holder til så meget, så de, de faldt lidt hurtigt om, når man skyder på dem. Det var lidt irriterende, de var sådan lidt uh, spongy. Yeah. De Brink, ja. Brink, det du var forfærdelig. Jeg er ikke faktisk. <laughs> praktisk. Gjør du det, Lars? Ja, okay. Det var dig, der fik den opgave. Og, Nej, det var dig, De havde sådan sinde problem med Brink, at, de, at folk regnede med, at der var single-play og de ikke selv havde sådan, ja, ligesom fjernet det rygte, eller hvad man kalder det, sådan talt imod sådan, det er ikke din kampagne, der Så, så det lignede jo sådan en eller rage... Øh, ...agtige spil, eller hvad, man kan med, hvad der ellers lige var ude på et eller andet tidspunkt. Ja. Og så kommer man ud og satte bare de her lavede... missioner der bare løste sig sammen. Yeah. Og det var og det var jo egentlig også et af de første spil, der, der bare gik væk fra at have en single player del For alle de andre store shoot up havde op til dag jo... ...altid en singleplayer-del med, som måske var lidt tynd. Mm -hmm. Ja. Jeg tror faktisk, du er ret, Lars. Det er nok en af de første, jeg, der har lavet sådan der. Fordi det er også det samme det gjorde, ikke? Mm. Mm. Det er rigtigt. Men ja. øh, altså... Noget af det, der er så forskel ved det, det, er, at det er sådan, som sådan en klasse, som man har, men mere, øh, det er mere, ikke helte, men øh, lidt aller samme stil, sådan en specialization, hvor det så er en person, du får, og så er det så, fordi det er free to play, så kan man så få sådan nogle loadouts til dem, det er sådan nogle kort, du unlocker, og så videre, så øh, ja, der er noget, man enten skal grind eller betale for, men øh, ellers, så, ellers så fungerer det ganske, ganske fint. Åh, oh, gode gamle mikrotransaktioner, ja? Ja, dem er det lige hos dig af. Jeg hvad? Well, de skal jo stay af float på en eller anden måde. <laughs> det er rigtigt. Så overbejder jeg faktisk. Føler, ikke, du føler dig ikke tvunget, måske? Ikke indtil videre. Jeg vil sige, at det, det er forholdsvis meget, man skal spille, før man begynder at kunne folk. Okay. Så det, det er jo altid lige sådan... Ja, det er som regel altid rimelig meget, man skal spille, når det er free to play, men det afhænger også lidt af, hvad spil der er, ikke? Fordi, hvor essentielt er de forskellige helte, og hvor, hvor, hvor, hvor mange muligheder er der i dem, og hvor mange er der af dem i det hele taget, ikke? Det er jo lidt det, der afhænger af, hvor, hvor dyre de er forskellige er, mm -hmm. synes jeg i hvert fald. Forstået, forstået. Jeg yeah, ved, well, uh, har du så haft succes med ligesom at, at forstå systemerne nok til, at du kan sparke røv med dine <laughs> dirty bombs? Ah, jeg er okay til det, men uh, du, til at starte med har du også mulighed for at spille på nogle server, hvor det er sådan max. 5 for eksempel. Så ah, mm -hmm. føler man sig dejlig stor i den lille sø, mm -hmm. og så kommer man til ud, hvor det så er... Uh, Rigtig, rigtig, spiller spiller der er. og så begynder man at få lidt tæsk. Oh. Så føler man sådan som en gammel mand, der er der ikke... Oh, ikke helt hurtigt, reagerer nok. Ah, oh, oh, Mine reflekser, de begynder bare at gå, øh, gå bagud, efter det her punkt. Oh, ja. Fuck my life. Nå, apropos øh, lynhurtige reflekser. Hvad, hvad er du øh, leget med, øh, Lars? Jamen, jeg har jo lige anmeldt Far Cry Primal, som hvis man er heldig, måske allerede nu kan, kan gå ind og se på, på vores YouTube-kanal. Mm -hmm. øh, og jeg må indrømme, at jeg måske var lidt uretfærdig overfor spillet i min anmeldelse, mm -hmm. fordi oh. jeg kaldte det middelmådig og sagde, at jeg nok ikke gad at bruge mere tid på det. No, okay. øh, jeg står fuldt ved min udtalelse om, at det er middelmodigt, men jeg må indrømme, at jeg har spillet det en del i løbet af ugen ja, efter anmeldelsen. <laughs> okay, okay. Øh, der, er sgu noget, der er sgu noget dejligt i at... Klappe en tiger og skyde en pil i ansigtet på en undermenneske. <laughs> Man kan jo rent faktisk være racist i det spil, altså rigtig racist. Altså plottet i spillet, det er at en race af undermennesker, sådan mm. at den hvide mand kan indtage Europa. Jeg tror, jeg nævner i min anmeldelse, at jeg faktisk synes, det er et ret grotesk tema. <laughs> øh, og jeg ved bare ikke, om vi ikke har tænkt over, at det er det, det drejer sig om. Men øh, ja, hvis du kan lide Folkedrap, så kan du også lide Far Cry Primal <laughs> Fedt Det som lige noget for mig <laughs> for det øh, Har du egentlig øh, ved det, Nu har vi jo snakket lidt om øh, kortet I øh, Far Cry Primal Har du undersøgt, om det egentlig er sådan, det, det samme, Den samme opbygning fra Far Cry 4 Bare puttet over i Far Cry Primal Uh, altså det er det ret tydeligvis, og jeg tror også, at udviklerne uh, har været inde og indrømme, at de har startet med, med det topografiske kort for firen. Mm. Uh, men nu er jeg så heldig, at Far Cry Primal er faktisk det første Far Cry-spil, jeg spiller. Åh, oh, det første så, overhovedet? Ja, jeg kan huske, at jeg ikke kunne få Far Cry 1 til at køre på min gamle PC. Mm. Så, uh, så blev jeg ligesom sur på serien og sagde, så mm. fuck det. <laughs> uh, så jeg er jeg faktisk glad for at få prøve, hvad det er, de der unge drenge snakker om, når de ud og spiller Far Cry. Ja, de unge drenge tilbage i 10.000 BC, eller hvad det nu er. Det, noget. det er the original gangsters, hvis du spørger Ja, mig. præcis. <laughs> that's, that's what it's all about. Uh, jeg kan lige sige, at uh, hvad det, din anmeldelse kommer nok snart op på YouTube-kanalen, og første gang man kan se det nye program, hvor blandt andet Lars anmelder... Far Cry Primal, det bliver altså den 11. april her uh -huh. på uh, mandag uh, kl. 17. <clears throat> no. Så uh, der er genudsendelser af det tidligere program indtil da, men det nye program, det kommer på mandag. Ved du hvad, det er kun en god lang bytur væk, så er det mandag igen. Yeah, ja, præcis. En god lang weekend med masser af druk, og bare sidde og tænke. <laughs> det kan godt være, at jeg drikker min ud lige nu, men heldigvis kommer der et nyt GameTest-program, jeg kan pleje mine tømmermænd. På mandag? Ja. Yeah. Bandet, Nå, men, øh, har du øh, spillet andet, HOF, egentlig? Var der? Var der, øh, var der? Jeg, jeg synes ikke, at jeg har spillet noget, som vi ikke har snakket om tidligere, faktisk ah, okay. Jeg har lavet en lille bitte smule med det her nye øh, funktion, der er på Playstation 4 Med at du kan streame det over på din PC okay. <coughs> Spille det derfra Så jeg satte det bare lige hurtigt op og sad og prøvede det, det virkede <laughs> så. Og øh, var det så... Øh... Funktionelt nok med din sådan, internet connection og alle de huller nu og <coughs> der Ja, altså nu brugte jeg det bare lokalt jo ind ja. i min egen lille hytte okay. Så det er ikke fint nok Altså det der er mulighed for det er, at det kan køre 720p Og det kan køre 60 frames hvis man sætter det op til det mm. Og det kører lidt ja, fint nok Jeg prøvede bare lige at lege med menuen og så leger lige hurtigt The Witness Hvilket ikke er det bedste spil givetvis <laughs> øh, til at teste det med Men øh, det virkede til at lade den egentlig, var ganske fint Ja, forstået, forstået Ja, hvad, hvad ville et... Et... Uh, Måske i Kolde Duky tænker, tænker for, det, for det er 60 frames, og der skal man helst reagere hurtigt, ikke? Så mærker du rimelig hurtigt, hvis der er sådan et par frames forsinkelse. Mm, mm, ja, selvfølgelig. Det <coughs> skulle så sige The May Cry, men det er selvfølgelig ikke på PS4. Ikke? Nå, jo, men det kunne da også være. den der special edition af uh, The May Cry 4. Ja, Er uh... den er vel også 60 frames, ikke? Jo. Ja. Mm, Silk so Smooth. Uh, apropos uh, Silk Smooth, har du, uh, har du spillet andet... Uh, Lars, før vi går videre. Altså, jeg sidder jo og spiller en klikker lige nu. <laughs> lige nu? Jeg er podcasting, så øh, klikker. Uh, jeg, jeg spiller faktisk to klikker, mens vi podcaster her, ja. Oh. <laughs> time, time Clickers og Clicker Heroes, som er de to, jeg har kørende for tiden. Forstået. De, er, de De er meget anbefalt, sværdige. Især Time Clickers, det er en first-person shooter-klikker. <laughs> Perfekt. Skide godt. Nu fik du, vi jo havde sidste gang, der var nogen, der... Spillet sammen i podcastet, Lars. Nå, ja, oh. Ej, det må vi ikke tale om, så får vi hate-mails igen. Ja, det er det. Bare, bare vi nævner hans navn, eller nævner det utilgivelige, han gjorde. Men hey, okay. på den anden side, måske får vi faktisk mails nu igen. Så. Nå ja, det kan være. <laughs> godt, Lars. Du holder kontroverserne i gang. Det er godt, det er godt. Vi, vi ønsker dig held og lykke med dine klikker, i hvert fald. tak. tak. Og mens at øh, Lars han klikker løs, så kan I også se frem til at klikke løs i Fanta Final Fantasy 7 Remaken, som øh, bliver delt op i, i et par forskellige dele. Så øh, der er nogle nyheds sites og nogle interviews, der har sagt, at det bliver øh, tre dele. Øh, det bliver delt op med, fordi at øh, Square Enix, de tager simpelthen øh, den her indgangsvinkel til det her remake. Og, og får inspiration fra Final Fantasy 13. Men roligt nu, folkens. roligt nu. Fordi de, de, de øh, øh, påstår jo selv, at Final Fantasy 13 var en lang historie fortalt i tre bidder fra forskellige perspektiver. Så det de har tænkt at gøre med Final Fantasy 7 Remake, der er udgivet den i, hvad jeg lige er kunne læse mig til ved forskellige Nydeas tre dele og og bare den første del af Final Fantasy 7 Remake'en Det bliver en RPG Over 30 timers gameplay Det bliver et selvstændigt spil Og ligesom på den måde Så kan man måske fornemme Hvordan de har taget inspiration fra Final Fantasy 13 i, I selve udgivelsesmønstret Og øh, ja, derfor så siger de også at, øh, at, de, at de har et par stykker af de originale folk i toppen af udviklingsholdet, dem har de ligesom tilbage igen til det remake, så de har nogle veteraner Så derfor øh, sørger de selvfølgelig for, at, at det stadigvæk er det klassiske spil, som vi forelskede os i for så mange år siden Men øh, fordi at de ligesom har nogen, som arbejdet på det oprindeligt, så øh, har de altså ikke udelukket øh, muligheden for, at, at de godt kan ændre noget i plottet for ligesom at, at opdatere det eller bare øh, justere lidt rundt på, på nogle ting øhm, og de siger selvfølgelig at, at det skal være en god balance så fansene stadigvæk er glade men at de også ligesom får lov til at ændre på nogle ting og, og ligesom øh, gøre det lidt mere øh, frisk igen så, øh, så det kan man se frem til med, med Final Fantasy 7 øh, personligt så har jeg nok øh, Uh, egentlig forestillet mig, at jeg vil vente til alle delene var udkommet, og så spille det. Men det kan også bare være, at jeg tager en mellemvej. Uh, spiller den første del, venter til hele pakken er udkommet, og så spiller det fra start til slut. Uh, jeg synes godt nok, det, det er lidt mærkeligt, men lad os være enige. Uh, med, med, det, uh, med den grafiske stil og det polish, så skal de nok have nogle penge i kassen, før de fortsætter med at udvikle det remake. Nej! Det kan vi da på ingen måde sige. Det er da ikke vores ansvar finansierer en spiludvikler de, de vil lave et Open remake. De vil lave et remake, og det er de præsterer ikke at lave et remake, eller hvad? De vil lave et nyt spil, som er det gamle spil. Det er Ej. <laughs> ja, altså, havde du forestillet dig, at vi skulle vente 4-5 år mindst på, at det var færdigt, og altså, så... Alt var blevet remaked, og så bare vi kunne købe spillet, som altså, vi normalt gør. Den vi, havde vi jeg ikke forventet. Det er jo fordi, du stiller for at lave krav til dine spillet ja, det Ja, nemlig. Det her, det her det er Final Fantasy 7, som, som, jeg ved, er et af det, som folk er helt ældevilde med. Det skulle være så godt. Jeg har ja. aldrig spillet det. Så uanset hvor lidt interesse jeg har i Final Fantasy, så havde jeg faktisk overvejet, om jeg skulle have det her. Og skulle prøve det. Spille et ja. Final fantasy spil Det, jeg kan høre dig sige nu... Det er, det kan jeg ikke få. Fordi Final Fantasy 7 bliver ikke genudgivet. Final Fantasy 7 bliver moddet, det er nok i tre <laughs> dele og de er stille snart pisset ud på fansene. Det er jeg ikke interesseret i. Okay. Og Men det de... kan jeg også godt respektere, Lars. Vil, det vil det sige, er desværre vi laver... det, vi står med lige nu. De laver en genudgivelse, er det jo ikke? Altså, eller et remake af den originale, hvor de bare siger. Eller remasterer det vel? Også ja, ikke? Det var det, de, de, laver, jeg de laver Holden... begge ting. Det var det. var De laver både et remaster og... Øh... Det her remake, som det er det, ja. jeg snakker om specifikt her. Ja. Nå, okay. Så du kan også godt få den originale? Du kan godt købe den originale på din PS4, <coughs> hvor de lige har øh, shined det op i 1080p, og ja, ja, det er som, man kender det bare i 1080p, og trofæer og sådan noget. Godt, så er jeg ikke så længere. Nej, nej, okay. Så <coughs> um, so, so, so kan, so kan man i det mindste vælge. Uh, så so, det er vel et lille plaster på det der store sår, som der er garanteret er ved mange <coughs> Final Fantasy fans lige nu. Jeg, jeg, altså jeg må også sige Jeg, jeg er skuffet over det, den her Endelige bekræftelse Fordi der gik ja. nogle rygter om at det ville være sådan Multiple series Eller sådan episodic content Men det var, sådan, det var altid i air quotes Og der var ikke sådan ordentlige udtalelser fra, fra Square Enix Men nu har vi ligesom fået øh, har, øh, Så har vi ligesom Fundet hammeren frem Og fået øh, slået sømmet i Brættet eller sømmet i rustningen på de der underlige K-pop karakterer der er i Final Fantasy og det værste er, jeg kan godt lide Final Fantasy 7, jeg kan godt lide universet jeg jeg, spillet, jeg tror at, at Final Fantasy spil, så er det nok øh, sp øh, spil øh, baseret på Final Fantasy 7 universet, jeg har spillet mest så det er sådan øh, det er så irriterende, at det skal foregå på den her måde hvorfor går du noget tid før du kan få det endelig mere. ja, så jeg tænker sådan at den sidste, de Jamen, det bliver jo StarCraft 2 all over igen, altså den sidste del, det bliver nok om fem <følge> år mindst Ja var... hvordan bliver prisen på dem så, er det sådan et selvstændigt spil, altså sådan 60 for hver eller hvad? Det er selvstændigt spil, ja. uh, de siger de siger, det er måske også meget klogt uh, for dem i hvert fald, at de nævner ikke prisen, men de siger det bliver den første del af Final Fantasy VII remaken. remaken bliver sit eget selvstændigt spil. Okay. 30 timer plus... full on RPG goodness. Okay. Ja, ja. Det det lidt <laughs> Ja, meget ondt Men øh, nu er det i mindste blevet bekræftet. Og øh, ja, jeg vil... Øh, med, det, med den info, jeg har... fået tildelt mig, så vil jeg ikke forvente andet... end at det kommer til at koste... 60 dollars... for hver udgivelse. Ligesom det var med Final Fantasy XIII... 13. to Lightning Returns Ja Fuld pris, allesammen Så ja Square jeg det øh, Måske kan det være en eller anden dag At de, at de kommer ovenpå igen Og ikke øh, bliver nødt til at lave sådan Usle forretningsplaner øh, <laughs> Bare for at kunne overleve Nej men, øh, Det er særligt Nu må vi se Det er lidt særligt Der er i hvert fald et øh, remake på vej Men det bliver leveret på en meget bizar måde Ja det er det. Øh, der har der to gode nyheder Det er nemlig to spil, der rent faktisk mm. er kommet ud af Early Access-programmet det, det er jo ikke altid, der er så mange nyheder derfra Men øh, <laughs> det en af dem kan du også glæde dig til, holden, For det er faktisk et spil, du har set på, det er Road Redemption yeah, ja. og Den her spirituelle efterfølger til Road ja. må, må jeg komme med en full disclosure, ligesom jeg gjorde i mit min uh, jeg, jeg baggede deres Kickstarter som jeg også sagde i min hurtige snak. Okay, jeg tror så. faktisk også, at jeg har baget det. Ellers så købte jeg bare i Jeg ved ikke, jeg har det. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvordan. <laughs> ja, de, de lavede en Kickstarter, og så sagde de, at nu er vi i Early Access. Og det var sådan lidt ud af det blå. Så jeg har egentlig bare ventet til, at de skulle fixe fejlene og tilføje det, de nu gerne ville. Så man kunne sige, at det var endelig udgivet. Ja. Men det kan du jo fortælle mere om. At... Ja, det lyder til, at øh, det, det bliver en version 1.0. En lidt uh, legit udgivelse her uh, i slutningen af sommerferien til august, skulle det være. Mm -hmm. Øh, og så siger de, de har lige nogle sådan, større opdateringer på vej inden da, imens det er stadig i Øl-Axis-programmet men øh, Ja, der, der kan man forvente, at det ligesom kommer ud af øl Og den anden, det er Starbound Der er lavet af nogle af de folk, der lavede Terraria mm -hmm. Der lavede den her... Ja, hvad er det? Det er vel Terraria med endnu større skala, hvor man flyver rundt til forskellige planeter mm -hmm. Og laver endnu mere mærkelige ting, kan spille på instrumenter blandt andet mm -hmm. Til øh, værtspryddernes øh, store glæde <laughs> Det kommer, det, kommer af, ja. det kommer også ud af, ja. Og der er så også lige nogle store opdateringer på herinde da. Det er også et af dem, der har fået rigtig mange store opdateringer løbende. Forstrød, forstrød. skal jeg bare lige se, om jeg kan finde en nogenlunde dato på, hvornår det skal udkomme, fordi det står ikke lige her. Nej. Uh, det er ikke det? altid, man har alt info med i de her øh, nyhedsartikler. Lidt åndeligt, lidt når de lige udelukker det. Det ser det er faktisk ikke ud som, det ser ud som om de har en, en fast dato. de siger bare, den er på vej, den mm -hmm. er stående, i I begge tilfælde gætter jeg på? Ja, den, den, der, den der var i foregående med Road Redemption, den kom i slutningen af sommerferien, så det var omkring august Okay Og den her den skulle bare være forestående, der siger det ikke lige noget om hvornår yeah. To be announced ja <laughs> yeah. TBA Good old TBA uh, havde, du, havde du egentlig kigget lidt på Starbound sammen med vørtsprødderne, Lars? Nej, jeg <laughs> jeg Hvad du Lars? Var det ikke mig? Så er det Lars? Altså, jeg sammen yeah, yeah. med Lars. Vi og Lars. Nå! No. Nej. Hey. Jeg, jeg, jeg har ikke kigget på det heller ikke. Jeg har... Jeg Nå, ja. jeg, skulle, jeg skulle have sagt Komma. Mm. <laughs> du, skal, du, skal ikke, du skal ikke sige Komma. Det lyder generelt til dum at sige sin <laughs> øh, punktuering. Jeg tror ikke, jeg har set på det. Jeg ved ikke, om vi måske kiggede på... oh spod du Terraria eller Starbound? Starbound. Ja, jeg tror måske, vi kiggede på uh, Terraria en kort overgang. Mm. men uh, der var ikke nogen af os, der, der, der blev, øh, blev bidt af det, Nej. så jeg ja, er ganske uinteresseret i Starbound. Ja, jeg mindes, at vørtsprødene uh, lavede en stream, men jeg kan beklageligvis ikke huske, om det var på vores gamle YouTube-kanal eller GameTest Danmark-YouTube-kanalen, så lidt, okay. lidt, lidt ærgerligt der. Hvad spillede du Terraria så, Lars? Jeg spillede det kort. Det, det fangede ikke min interesse. Jeg havde Minecraft, så jeg hoppede tilbage til Minecraft. Okay. Altså, af de der survival-nogen, der er nok Terraria, der har fanget mig mest, så til gengæld. Mm. Men jeg tror, det er fordi, det er sådan lidt mere struktureret. Der er sådan lidt mere deciderede mm. ting, man kan give sig til, i stedet for, at man selv skal ja, du har give sig et egen mål. Du har ingen fantasi. Jamen, det er rigtigt nok, ja, Lars. <laughs> Giv mig en shoppingliste, jeg kan gå igennem, så ja, er mig, mig nogle bosser, der kommer om natten og... Ja, <laughs> det er det, det jeg jo, Så kan jeg sige, at du kommer til at elske Far Cry. Den er fyldt af indkøbslister. Ah, det er godt. Mm, dejligt. Men øh, noget andet, jeg også elsker, det er Donuts. Så derfor mm. var jeg meget glad, da jeg så øh, øh, Donut Drake øh, repræsenteret i de tidligere Uncharted-spil. Øh, faktisk så er det nok, hvis jeg skal være ærlig, øh, Uncharted 1 og 2. Uh, Når de Dog gik lidt væk fra de her cheats I Uncharted 3 Og generelt set så kunne man ikke længere På sin nummer to gennemspilning Ligesom gå ind i cheats Og så sige Jeg vil gerne være skurken Og så spille igennem spillet Med et skin Som man lignede skurken fra spillet Og det kan jeg nok godt acceptere Fordi de tænker Vi ah, vil spare plads på Blu-ray disken Og der, der, uh, hvad der er Hvad det Donut Drake, han er alt for tyk, og øh, der, er ikke <laughs> nogen, der, gider gider. der er ikke nogen, der gider spille som Elena, fordi hun er kvinden alligevel, og sådan noget. Men, nu har øh, Naughty Dog desværre været ude og sat deres skilt ned på jorden. Jeg læser lige efter. Jo, der står øh, No Fun Allowed. De har ikke tænkt sig at putte øh, Donut Drake øh, skin -karakteren, karakteren, som simpelthen er vores held, Nathan Drake, der i teorien har, spild, øh, har spist alt for mange donuts, og er rigtig stor, bulky, tyk. Øhm, det skin det kommer ikke til at være med i Uncharted 4 af Thief's End, fordi, og, og nu bliver det interessant nu, nu siger øh, creative directoren Neil Druckmann, som også arbejder på The Last of han siger nemlig, at, at grunden til, at de fjernede øh, den her øh, overvægtige Drake fra øh, serien øh, med Uncharted 4 her, det var ikke på grund af min tidligere teori, med de her cheats, de egentlig måske kunne var til et meget smalt publikum, og der var ikke så mange, der var med dem alligevel, og det var egentlig bare spild af plads på Blu-ray-disken. Jeg sagde, nej nej, det er fordi, at han mener personligt, at, øh, at han ville ikke øh, øh, grine på andres bekostning. Og han mener selv, at ham og Naughty Dog holdet var blevet mere modne. Så derfor så de bevæget sig væk øh, Så de bevæger sig væk fra det øhm, Og faktisk så en lille detalje det er så At de havde faktisk hele karakteren modelleret Hele Donut Drake Beauty Og så holde de sag simpelthen bare Nej, vi skal, vi skal ikke inkludere dem. Og de havde en stor debat om det Og de kiggede på det på mange, fra mange forskellige vinkler Og de var simpelthen, de var ikke trygge De var ikke comfortable med at have det i deres spil. Hmm. Så... Det var det... <laughs> en dejlig En dejlighed. nyhed. Et Kunne du ikke læse, læse skiltet? No en fun der allowed. At, en spil, der tager ansvar for det content, de laver, og tager et stand, der siger, at har. vi har haft en joke i vores spil, hvor joken rent faktisk bare er, han er tyk. Vi er mere intelligente, end at lave jokes på den forkostning. <laughs> Jeg synes, det er flot. Okay. Jeg kan godt høre, at du ikke var enig, men altså, det gør det jo ikke. Vinter flot. Nej. Nej, nej. Vi, øh, vi øh, respekterer hinandens uenigheder. Jeg, um, jeg respekterer ikke det jeg, Nej, nej. <laughs> nej der, der der er en lille forskel der, det det kan, det kan lytteren måske fornemme. Men, øh, men i hvert fald, så, så synes jeg måske, deres argument med, at de er blevet mere modne, at det er lidt underligt, fordi jeg kan, jeg kan godt fornemme lidt, at det er de samme øh, spildirectors fra The Last of Us, der kommer over på Uncharted 4. Og der ligesom er en, en lidt anden tone med Uncharted 4 på grund af det. Øhm, med at det skal være sådan dark and gritty og super seriøst, og de skal helst ikke lave sådan nogle, hvad skal man sige, sådan som små jokes, eller sådan lette jokes, man bare sådan kan sige, Årh, for pokker, og så, og så er det det, så, så videre, videre med det. Øh, og ikke fordi jeg synes, det er en god joke, at have Donut Drake som, øh, som sådan en karakter. Jeg synes bare, det var lidt spøjst, og hvis der er nogen, der der, vil, der vil lege med tanken i de tidligere spil om, hvordan vil jeg spille igennem spillet, hvis øh, Nathan Drake han var glad for eventyr og donuts, Hvordan det ser ud? Bare se, det udfolde sig på skærmen. Men, se, øh, se, der har der, der du fat i noget af det helt rigtige, Holm. Fordi hvad nu, hvis der var et actionspil, som Thieves der havde en overvægtig skurk? Eller ikke, undskyld, skurk. Skurk er altid fede. En overvægtig helt <laughs> det vi fandme være banebrydende. Lad os se en fed dreng redde verdenen. Ja. Og vi, nu kan vi ikke, i hvert fald i Uncharted 4, så kan vi ikke lege med tanken længere. Det er jo ikke, ikke leje med tanken, det er grin grine af tanken. Jeg, jeg, jeg griner med Så Jeg griner med, jeg griner ikke af Lars Du griner med Donut Drake Ja Jeg synes det er sjovt Især, når man kan, uh, især i, i de tidligere spil Hvor jeg lige må rette mig selv Der står faktisk at uh, Hvad hedder det At han var et uh, multiplayer skin I Uncharted 3 um, Og der Og der synes jeg altid det var sjovt om man kunne lave de der emotes Og alle mulige Øh, skøre øh, Sejrs øh, Danse Altså øh, står Den samme karakter Og gjorde det Bare at Den, den Karakter så havde spist rigtig mange donuts det er sådan, det I multiplayer er det okay Godt. Hvorfor? Fordi i multiplayer må folk jo selv vælge hvordan de ser ud Men Hvis det Hvad er, er en du? cheat Så må folk jo også selv vælge i single player Nej I en cheat så er det en joke som du selv sagde Jamen Okay, så så, hvis det, så i de tidligere spil, hvor at der var samtlige cheats og skins, så er det også en joke, hvis jeg spiller som uh, Lazarovic i Uncharted 2. Skurken. Men sådan, så du ikke du bliver Donald Drake var fra et og toeren, og han var som et multiplayer skin i 3'eren? Jo, men det var fordi i 3'eren, så gik de lidt væk fra mange af de her cheats og skins i singleplæren. Mm. Og det var og, og på det tidspunkt så tænkte jeg, okay, færdig nok de PS3'en til det yderste De har måske ikke plads til så meget mere Så de må lige skære <laughs> ned på de der cheats Skære Ej, ned det, på donuts Det er nok ikke lige det er nok ikke de der problemet løbet med pladsen Forstår. Men, men, men, men, men jeg, jeg tænker bare at det er en, altså, det er en dårlig joker De har valgt at skære den, det er det fint? Stå efter sted <laughs> uh, I politely disagree Som man siger Uh, nu, nu, har du været, <laughs> nu har du været nu har du været meget stille her Har du uh... en Har du travlt med at spise donuts under ja, den der? Ja. Øh, oh. Det er altså, Ja. det har du spillet en spillet uncharted -tour? Kan jeg lige hurtigt? Øhm ja, jeg spillede spillet nød 2. Øh 2 i multiplayer. Dejlig multiplayer 2. Ja. Jeg tror aldrig, jeg brugte fat eller hvad hedder det? Donut Drake øh, Men man skal også komme lige med det først, før man kunne bruge den, ikke? Ja, selvfølgelig Jeg tror, man kommer komme hjem med end en gang, Jo ja. Forstået, forstået Men det kan jo <laughs> faktisk være noget af den her med Donut Drake, at det også er en af grundene til, at øh, filmene Eller den Uncharted film og øh, The Last of Us filmen, mm. de er åbenbart gået i Development Hell oh, no. som, de selv, som de selv kalder det Så det er gået i ind til videre med produktionen mm. af det selv bestemt, jeg blive stadig arbejder på at få dem lavet. Mm. De, de prøver at finde en skuespiller, der er tynd nok. De kan simpelthen Nå. ikke finde en, der ikke kan spise for mange donuts. <laughs> det så de begyndte ja. sig, sig recast det igen og igen. Det er ja. Det. Ja. Fucking fin-shaming. Det er om vi sagde, at vi gerne vil have en fed en for sjov til filmen. Men nu er <laughs> det altså blevet mere modende. Så... <laughs> mm. vi... Jeg troede, vi var blevet så modne at vi var kommet over det. Ikke også folkens? Kigger rundt. Øh, kigger ondt rundt på udviklingsholdet. Så... Øhm, ja. Nej, jeg, jeg havde også godt læst lidt om det øhm, Til fordel for mange andre Hvad det, øh, øh, på det store lærere Så er Naughty Dog jo øh, sådan Nogenlunde godt involveret med Uncharted-film right? Ja, jo nemlig uh, Som writer men, Nej, undskyld, Nej, undskyld Jeg sagde forkert, jeg sagde forkert Jeg mente The Last of Us film Fordi Uncharted-filmen, der er de ikke så meget med Nej, det, det er vist øh, afgivet til nogle andre, ja Ja, ja, så det Last of Us Den modne, ja. ikke nogen jokes Dark and Gritty There Ja, go. det er det er nemlig en lille drugman, der også lavede øh, men der skabte det, eller It all makes det, til The Last of Us Han lavede der også til filmen Ja Så det må man sige, han i endnu af. Mhm. Mm men øh, ikke, ikke så meget fremskridt på den konto Nej, de lige øh, går lidt i de stå, åbenbart ja. Var det ikke... Øh, de har, de har ikke sådan lavet meningsfuldt øh, fremskridt øh, i over et år Åh oh, shit det, det, det synes jeg jeg har noget om sådan over a year er vist et øh, indirekte quote der Okay, det kan, det står ikke lige ved, jeg læste. læst Indirekte quote, okay ja, jeg skal tydeligvis ikke have <laughs> mere øl uh, Okay Hvor om alting er så, så må vi da, må vi da håbe det bliver sådan noget i hvert fald uh, Fordi det kunne da være interessant at se hvad nu hvis, at uh, spilinstruktøren for Uncharted 4 og uh, The Last of Us faktisk skrev et manuskript til Hollywood, mm. til, uh, til en The Last of Us film? Det, uh, vi, venter det meget den, vi venter stadig på den første spilfilm, der virkelig, der, der virkelig er god, for, mm. for at sige det ærligt. Yeah. Well, Silent Hill, det er sådan, øh... Uh, et okay. skridt i den rigtige retning, men uh, og den god? Det, jeg Finger. har hørt, det er den bedste. Men det siger selvfølgelig ikke så meget. Ej, ikke jeg også på Street Fighter. Det skulle være fin. Street Fighter ja. er stadig... Ah, Street, Fighter, oh. en, Street Fighter er en fantastisk film. Det er bare ikke en ret ja, ja. En computer-spil. Det ja, det er ikke nok. Det den nok. Den repræsenterer ikke mediet på nogen måde. Den er bare forjoldet. Og nu er de samme karakterer med. Ja. <laughs> Spirituel. <laughs> Spirituel. Ah, den er den er fantastisk. Det kan vi kun blive enige om. Og det, godt, By, det Bisonopolis. <laughs> med Bison Dollars. Oh her, classic. Ja, det er fandme med det er fandme Men øh, et, et andet spil, hvor vi forhåbentlig også skal bruge Bison Dollars, det øh, bliver nok øh, det bliver hvis vi krydser fingre i øh, Gears of War 4, fordi øh, guess what, Gears of War 4 kommer til at have multiplayer. Og efter sine så øh, så kommer så, så hvis man spørger udvikleren The Coalition, så kommer det til at være en genre-definerende multiplayer-del, øh, der ligesom er her i Gears 4 4. Awesome. Og, øhm, og hvad hedder det, så i et andet interview, så var produceren øh, Rod øh, Ferguson simpelthen øh, ude at snakke om, hvor, hvor godt et arbejde The Coalition, de gør, og hvor, hvor, hvor meget h h fokus og hårdt arbejde, de ligger i multiplayer -delen. Fordi han føler personligt selv, at øh, det ikke rigtigt har fået den opmærksomhed, øh, det, det burde have i de tidligere spil. Så han snakker om, hvis man kigger på War yes, 1-2-3, så har multiplayeren egentlig været sådan lidt i, øh, i baggrunden, Det i skyggerne. Og øh, når det kommer til det hele, så er den her type spil, der, øh, der er det nok øh, kampagnen. Øh, så, er det, så er det nok, så er det nok øh, på kampagnen, hvor du putter de fleste... Øh, Hestekræfter i øh, For ligesom at få øh, Få det lavet og poleret Og så siger han hvis man så kigger på øh, Gears 4 1 Så var det nok sådan en 90-10 Split mellem øh, Campagnens polish og Multiplayerens polish så han siger helt klart At øh, det blev bedre med tiden og, øh, og, han siger, og forskellen Med Gears 4 4 det er så at øh, Udviklingen på spilskampagne Kampagne og multiplayer modes Det er øh, to interne, uh, to, uh, undskyld, to forskellige interne hold der ligesom startede på samme tid og så siger, okay, så uh, arbejder vi på at gøre uh, de her to dele af spillet så gode som de nu kan være så uh, de, de havde, de, uh, Ferguson siger somdan at de havde der uh, fokus det her emphasis med, uh, med at alle aspekter af produktet skulle være uh, poleret fra begyndelsen og ja uh, yeah, og det her simpelthen. Fået mere kærlighed og opmærksomhed hos øh, fra deres øh, designteam og fået flere ressourcer at arbejde med, så de kan de kan sørge for at, øh, at de gør de rigtige ting når, og, og gør det godt. I of War 4 okay det er mig ret ja og i en lille ekstra detalje der er så er at den anden nyhed sagde at Gears of 4 har nu fået en øh, hvad er det en på, øhm, på Xbox One Og øh, det bliver den 11. oktober Og det, øh, okay. det gjorde så, at der var en masse interviews i gang Og det der blev snakket om i de her interviews, det var blandt andet multiplayer, som vi lige fik hørt mm, okay Ja Jeg har også hørt noget med, at der skulle være split-screen i både singleplayer og, eller så altså ikke singleplayer, men i kampagne og i multiplayer øh, ja, så, øh, så dropper, så dropper frameraten bare til 30 Okay og det er altså, det... stadigvæk en eksklusiv uh, Xbox-title, går ud fra? Ja, så altså, der er mange hyperlinks til andre nyhedsartikler omkring uh, mulige PC-versioner, men uh, der, er ikke noget, der er ikke noget bekræftet lige nu, uh, da, hvad hedder det, da produceren, den selv samme Rod Ferguson producer, blev spurgt om, uh, kunne vi måske se en PC-version, ja. og så blev spurgt direkte til sagen, Muligvis. Possibly. Ja. ja. Det ved Windows nødvendig nok gerne. Hvad er det der Windows? Hvad, er de... Hvad kalder de det egentlig? Windows Store? Uh, Microsoft Store? Hva... Ja, my... ja, præcis. Den der platform, det, de, ja. de prøver at launche. Mm. Ligesom, ligesom vi hørte det øh, og så det øh, med Quantum Break. Ja. Yes, yes. Good stuff, good stuff. Så hvis der er gears fan derude, derude så, øh, så er det forhåbentlig... Øh, Øh, optimistiske nyheder Ja, det er lidt halvt til Ja Der skulle også være en beta lige forestående, men jeg kan ikke huske, man kom ind i den Så jeg ved ikke, om jeg <laughs> har fået adgang til den well. Hvis der er fans derude, så er der garanteret en masse dejligt I kan høre og læse om GS4 4 Nu har I fået en lille bid af det ja. Så kan I jo bare gå vok hvis I ikke Hvis I simpelthen er sultne og tastige efter mere GS4 4 Ja, jeg har du hørt om det tilfælde med Quantum Break, hvor der er nogle fans, der måske får sig en ubehagelig oplevelse Eller ubehagelig overraskelse Hvad kan det måtte være? Det kommer lidt an på, hvor meget man har glædet sig til de bonuser, man fik, hvis man har bestilt spillet Ja yeah. Men det er fordi, hvis du køber Quantum Break, så får du Alan Wake med, med de to udvidelser til spillet Nå, oh, okay Hvis du bestilt det, så fik du også den der American Nightmare, den der sidehistorie med Til Ja yeah. American Nightmare, ja yeah. Uh, men det viser sig så nu, at nogle udbyder de i stedet for giver Cameo Ultimate Power med, Eller Elements of Power, som hedder oh. Som den her launch platform 3D platform titel, de mm, lavede fra, fra Rare? Ja, lige præcis yeah. uh, Og grunden til det, det skyldes, at, uh, at Quantum Break og American Nightmare har to forskellige ratings Quantum Break er 16 år op efter Og mm -hmm. uh, Alan Wake der, uh, den sidste af dem, er 18 år Okay. Så det er simpelthen lige de instanser, hvor de, de kan sådan verificere, at vedkommende, der har købt Quarantum Break, er 18. Så yeah. giver de Camero med i stedet for. <laughs> så det er jo lidt... Uh... Here's he something for the kiddies. <laughs> ja, præcis. Så det, det, det kan jo bare være lidt ævligt hvis man har glædet sig rigtig meget til at spille American Nightmare. Okay. Så der er simpelthen en proces, hvor de spørger, er du over 18? Ja, nej. Um, jamen, jeg, det er lidt svært at vide præcis, hvor skillet er, fordi altså, jeg fik bare automatisk uh, American Nightmare med, så jeg er ikke blevet ramt af det. Og uh, jeg fik, fik spil til anmeldelse af uh, Quants Break. At at at uh, det var det, jeg kunne tage mig om. Ej, okay. Um, og, um, <laughs> ja, Game, som er den her uh, spilforhandler, som er lukket i Danmark, så vidt jeg lige forstod, men som står yeah. i uh, UK. Ja, de, de har en uh, UK uh, retailer ja. ja, de siger, at hvis man kommer ned til dem og viser ID, så, så vil de gerne give en uh, med MK hmm. Nightmare kode Hot. Så jeg ved mm. faktisk ikke helt, uh, hvorvidt uh, be, det berører folk det her Om det også skal ud folk i Danmark, det er jeg ikke helt sikker på hmm. For jeg tror faktisk ikke, der er, og det kan Lars måske bekræfte eller afkræft Jeg tror ikke helt, der er lovgivning omkring, at man ikke må sælge 18 årsspil til folk der under 18 Er det ikke mere sådan en vejledende? Det mm -hmm. øh, er <går> bare fordi, jeg er kender jeg ikke lige alle lov. Men, <laughs> men, men, men nej, jeg er overbevist om, det kun er retningslinjer. Ja. Okay. Jeg har faktisk oplevet en gang, hvor jeg fik besked på at ringe til min mor ja. og bede om tilladelse for at købe Infamous, fordi de skulle lige være sikre på, at jeg var 16. Jamen, det er op til nemlig også, som de ja. ved. Ja. Nu, nu nu det er var... også 13 år ja. så det er. Det ja, kun, kun forståeligt. <laughs> ja. Ja, altså, det her. bare set, hvordan jeg var 16, boy. <laughs> var, det, var, var, var det sidste år, der skete, der hvad? Åh! Oh! har <laughs> aldrig forbrudt det der inden så... for mig, som skulle inden jeg købte det, altså. For helvendig. <laughs> det der ID der, det tror vi ikke. Ja, kører. nej. Du, hvorfor har du dit pas med i hvorfor i Hvorfor har du med? Hvad laver du? <laughs> Kæmpe kejle. <laughs> Skal vi ikke være nej. så for med dig? Nej. Men, øh, men det, er jo, det er jo selvfølgelig forhandleren, der vælger det sådan, at, mm. at de kan være nogle troværdige forretningsfolk, hvor mødre og fædre og tryk kan lade deres øh, 14-årige voldpsykopater gå ned og, mm. og vælge et spil, der passer til deres aldersgruppe. Ja. Ja, ja. Med, hvad hedder det? Med, med al den snak om, øh, om, om vold øh, i videospil mm. i Amerika, så, så, så er det nok meget fint med det der 18+, eller en wake, at det ikke lige udvikler sig til endnu et... Øh, Endnu et amerikansk mareridt øh, for, er det, ikke, øh, for dem. er det ikke et spil, der handler om den amerikanske drøm? Bo i en skov og skyde med en pistol? Jo, <laughs> det kan du, det kan du faktisk være ret i. Oh. Præcis. Det, det er nok øh, meget passende i sidste ende, ja. Det, det er det vel nok. <laughs> øhm, noget andet, der også er lidt af et amerikansk mareridt, det er... Øh, eller bare... Verden som spredt meget Det er når man køber et spil til Ja i Danmark så er det 550 kroner Der sådan er normen Så kan det variere der, derfra det, det er lidt af et marerid Hvis man så køber et spil Til de penge Og så finder ud af Hov, Der er ikke så skyd meget indhold Og det har øh, den En, en rimelig slem offender Street Fighter 5 Og øh, udvikleren der Capcom Så været ude og snakke om Uh, de har um, De har hørt på kritikken Og derfor har de så snakket uh, Om hvad de har tænkt sig at gøre I et interview med Game Informer Som en uh, executive producer Der lige skulle ud og snakke lidt om det Og Han, han siger så at uh, Det er ikke usandsynligt Og det er nok meget Det er nok meget, uh, en meget sikker uh, Ting at sige uh, Ligesom at de, de undervurderede Uh, populariteten af nogle af de her singleplayer features. <laughs> og uh, når det så er sagt, så, at, så glæder de sig rigtig meget uh, til de her uh, uh, de her to uh, brændende nye singleplayer modes, som er character story og survival. Um, og de um, og de er så planer til at de har så planer om at øh, fortsætte med at refinere og øh, udvide øh, på de her øh, oplevelser. Så, øhm... så de har besluttet sig for ikke at gøre noget ved kritikken. Er <laughs> det, jeg har hørt dig sige. Well, det... Øhm... Det har været planen hele vejen hen, at de vi komme med mere content, nu når de har fået nogle penge i kassen. Mm. Og det er så det, de har bekræftet, mm. ja. at, at, Gratis, at, at de glæder sig til at udgive det content. Ja. Well Ja uh, yeah. uh, Produceren var så også ude at sige At det har været næsten 8 år Siden de udgav den første udgave Eller siden de udgav den oprindelige pakke Med Street Fighter 4 Og uh, de, uh, de forventer at arbejde på Street Fighter 5 uh, I lige så lang tid Hvis ikke længere tid så, øh, som, de har, som, de har sagt, <laughs> som de har sagt tidligere, så er Street Fighter 5 simpelthen en øh, udviklende platform, der vil fortsætte med at blive mere refineret og bygget, og øh, få flere lag bygget ovenpå, som tiden går. Ja, og også så er det et marathon, og ikke en sprint. Oh my god, de tager mit udtryk! Nej, hvad, hvad foregår der? Og, øh, ja, diverse der er der alle de, øh, alle de uh, words of support. Øh, mens de fortsætter på den her rejse sammen. Ja. Hånd i hånd. Og de lover selvfølgelig, at de her ting, der vil komme i fremtiden, alle sammen vil være gratis. Ja. Helt klart. Altså. Og de der forsengelplaner, de det vil være gratis. Jo, øh, der, der kommer en udvidet sådan, story mode, i stedet for de her prolog character stories vi allerede har. Og så vil der også komme. Ja, det ved jeg ikke. Øh. Måske, hvis de lytter til nok kritik, en mulighed for at spille, eller for at sætte sin egen kamp op mod en bot, der er ikke er træning, der er ikke er character story, der er ikke er survival. Bare en normal human vs. CPU øh, battle. <laughs> Fordi, tro det eller ej, folkens, det kan man ikke i, det, i Street Fighter 5. Det er en fordæse, Alter Det <laughs> Er det... Det er vildt. Jeg kunne godt lide en de havde formuleret det på med, at de, de ikke havde, eller de havde, hvad hedder det, helt indset, at det ville være så populært. De havde ja, ja. de, de, de, de, de, de, de, overvurderet, hvor populære deres single ja. elementer ville være. Ja. Ja, det er, jeg har i kraftedet overvurderet. Ja, og det er sjovt, fordi de for nogle år eller måneder, år siden, så har der jo været forskellige interviews, hvor de har sagt sådan noget med, ja vi, vi skal være ærlige og sige, at... Øh, Uh, Mortal Kombat uh, og deres uh, storymodes, det ser meget appellerende ud Det bliver højst sandsynligt noget, vi kommer til at kigge på, når vi skal lave storymodes i Street Fighter 5. Og så bliver det udgivet, og så er det bare <laughs> sådan noget, som vores uh, Johannes Wörth sagde i hans, uh, næsten sådan uh, anmeldelse, at uh, han klarede det på en halv time Så, <laughs> der, der er ikke så meget kød at finde på, på de muskler der Okay. Det var det. Så kan man jo komme med konspirationsteorier om den her Capcom Pro Tour, som var en kompetitiv uh, uh, league, så hvor Street Fighter simpelthen skulle være med, at uh, det var en af grundene til at de lancerede uh, spillet og ud og lagde det ud på uh, hylderne i så uh, eller uh, ja bare i en tilstand, hvor der ikke var så meget indhold. Og det siger de også selv, at det var ikke den eneste rund til det Og de forstår også bare godt, at hvis de havde flere features, når de udgav spillet øh, endeligt At så ville, det nok, øh, så ville de nok få, få mere ros fra casual spillere Men de udgav det simpelthen og håbe på, at øh, dem som spiller Street Fighter kompetitivt, øh, at de ville nyde Street Fighter 5 Så... Så må de nyde det Ja håber, de nyder op, øh, deres mangel på, øh, på muligheden for at sætte en human versus CPU match-up, det er ligeskabet. ligeskabet. <laughs> Capcom. Er der nogen af, der glæder til øh, God of War 4? Ja. Ah, lidt bedre, man tager jo altid til God of War. Mm. Især hvis der er øh, muskuløse <clears throat> mænd, der er topløse. Det kan jeg love dig for, og jeg tror også, der er rigelig kød med på de muskler. Ja. Yeah. Hmm. I hvert fald bogstaveligt talt. <laughs> uh, har I set det der leak, der måske er kommet og måske er legit så? Jamen, jeg har hørt okay, rygter. Ja. Okay, det, det kan være, at det, det nogle rygter der ligesom supplerer op på det eller sådan. Ja, det kommer til at være en anden mytologi. Ja, okay, okay, okay. Mm. Ja, ja det er det fordi der, jeg kan ikke lige huske hvordan, men der er udkommet noget supposed leaks et eller andet sted fra, der fortæller dem det kommende spil her. Ja. Og det lyder til, at det kommer til at foregå uh, Inden for nordisk mytologi nu i stedet mm. for den, hvad er den okay. anden af det græsk Called it. <laughs> called it. Det Godt called meget. jeg, da, da, da træerne, var, træerne var færdig. Ja. Ja, altså det ville måske også være lidt... Øh... Man, man kan ikke fortsætte kan... træernes historie. Nej. Nej, lad os bare sige sådan. Verdenen går under, spoilererne, du? <laughs> slutningen af træerne. Ja, yeah, pretty much. Og, Æh, og Ascension var en prequel. Ja, så, så, så vidt jeg husker slutningen, så havde den sådan en lille whiff af, at han bliver hentet af en valkyrie. Uh, ikke det er ikke et... linjerne. Ja. Så tænkte jeg, det var nok det, der skete. Så han mm -hmm. op til Odin og fuck the shit op i Danmark. Så nogen der. Ja. <laughs> vi vil ikke have alle de der fremmede nede fra Grækenland, der kommer og ødelægger vores verden. <laughs> Jamen, deres økonomi er jo heller ikke særlig god, så skal vi bruge dem til? Nej, nu, de, nu har han kørt Grækenland i seng, så skal han til <laughs> sende fuck shit <laughs> Øh, det er <laughs> Det er propaganda det hele, Garth of War, ej. Få jeres, jeres politisk propaganda ud af min Garth of War-spil, jeg er bare her topløse mænd der slås for helvede. Præcis. Åh oh, ja. Tak. Men i, i de billeder der er i det ligekasse, så har han så fået sådan et øh, fuld skæg. Ah. Og man er stadig øh, topløs hoved skulle at ja. sige, det passer så ikke Men men skallet hoved. <laughs> ja, er det stadig, ligner det Kratos? Ja, det ligner, ham, det ligner ham lidt. Okay. Med det Og så har han også en økse nu. Det kan jo passe fint nok sammen med nordlæske musiklogi. The gods of Valhalla have abandoned me. Men tror du virkelig det her det? Det skulle være legit. Den ene er jo. Han med PS1 udgaven. Ja. Ah, PS2 var det, første konsolten kom på. Ja. det første år. Det kan godt være, at det tager sådan off-screen eller Altså, det kan godt være, at det ikke er legit. Men, uh... Jeg vil dog sige, at der var et, et meget mærkeligt sådan, hint til, at God of War 4, det er godt undervejs. Hvilket, det kan man nok også godt forvente. Men uh, da vi snakkede tidligere om den her uh, PS4.5 eller PS4-K, mm. så var der jo en Neogaf-ekspert, som hovede du, var også meget skeptisk, men, men det ble, der blev jo snakket lidt om, at det faktisk var en ekspert, øh, der havde noget insight-viden Og så sådan, lige ud af det blå, i den der PS4-k-topic øh, øh, der Så skrev jeg også bare, at vi var også til møde, og så, så snakkede vi, og så fik vi også lidt at vide om God of War 4 Og, og så var der lidt PS4-k-snak, og sådan, wow, okay <laughs> der var lige, der, Det blev lige sådan droppet derind, i samme... Det er en spændende møde, han er til. Der. Vi må lige så spændende møder ved vores redaktion, synes mm. jeg. Ja, de bliver bare ikke liget heldigvis. Ja, men der er jeg masser af henvendere. Jeg der er og... lidt rygter om øh, bananer og sådan noget, men øh, det, øh, det kan jeg hverken bekræfte eller afbekræfte. sådan. Ja. Men det kommer også ud som video engang, måske. Well... Bare, bare, bare se det, det GameTest-afsnit, hvor øh, Lars og øh, Johannes er været der. Så. <laughs> The law is expanding, mine damer og herrer. Ja. Hemmeligheden er ude. Den mest groteske yeah. hemmelighed nogensinde fra Test. Er den kommet ud? var Røbede i det bare? Blanket ud? Nej, vi nævnte et par kommentarer om et par ting. Det kan jeg ikke gå i dyb med her. I et familieprogram som jeres. <laughs> ja, præcis. Når, øh, når I to er værter, Lars, så, så er der intet heldigt intet. Så, bliver, så, så får vi en mature rating <laughs> Ja, præcis. Oh, han. Nu snakker vi om Capcom tidligere med Street mm -hmm. Der var faktisk en, øh, en forholdsvis øh, højt rangeret mand inden for Capcom Der tidligere arbejder på en del af deres fejringsspil Øh, blandt andet Street Fighter 3, Marvel vs. Capcom 2, og mm -hmm. også de nyeste Street Fighter, som øh, nu flytter over til SNK, i stedet for okay. de her folk, der også har lavet fightingsspil, øh, men mest til øh, arcade-maskiner, eller spændende ja, øh, øh, UGO-konsollerne Altså det er King of Fighters-holdet? Ja, ja. Okay. Det er præcis, okay. øh, for de har jo et nyt Shadow Showdown, eller showdown, eller hvordan det, man rigtig siger det, eller har de kaldt det ja. Showdown? Jeg mener oprindeligt, det blev stadig forkert, kan det ikke passe? Og så har de holdt ved det i sådan en tid Showdown? Nej, samurai unkyld. Samurai Samurai Jeg tror, det hedder, oprindeligt hed det er Showdown, i stedet for med W det der, Showdown Så vil Det er sjovt. Jo, det står også her på Google Showdown ja, okay. show, Showdown Og så er der også et nyt Mark of Wolf på vej øh, så man kommer til at arbejde med ham der Det er jo jeg kan lige sige hans efternavn her, det er Ishizaka Ja, forstået <coughs> skide godt Så der er Ej. stadig gang i SNK Det var altså en, en virksomhed der virkede til at være sådan lidt øh... Gået Konami vejen Ja faktisk Faktisk lidt ja mm. Og så, Men de annonceret sig til gengæld, at de gik fra De der skide pachinko maskiner Og så over til at spille igen ikke? kan det ikke passe Jo der var vist øh, Hvis vi lige skal plukke ham igen Der var vist en super bunny hop video omkring det vi at skal, vi skal have ham med som gæst næste gang uh, Men jeg mindes vist, at det var et sådan lidt Underligt skift Mellem deres øh, forretningsplaner så De var egentlig gået i den her retning Casual, paschenko Og øhm, så var de Uretsagelige årsager gået over til at lave øh, Reelle videospil igen Hvor vi så fik øh, set King of Fighters 15 Og der så hurtigt var øh, øh, Helt debat Om, øh, om at øh, De her graphics, de ligner nogle på en PS2 så det, det er måske lige lidt øh, på den gode lidt, eller lidt, måde. Lidt, på den dårlige måde ja. øhm, altså fejledningsspil de kører jo næsten nu på i 60 frames alligevel og der er stadigvæk nogle af dem der ser awesome ud i forhold til graphics så det her det var sådan lidt lidt, lidt bizart. Mm. Øhm, men, men det kan måske også have noget at gøre med at at, øh, at de to der lidt underligt skift lige pludselig ja Altså hvis det er sådan en lille udvikler, som skal tage op igen i gear, mm. ikke? så skal det jo... Det kræver nok noget at kunne konkurrere med andre AAA-udviklere. Det er jo yeah. ikke noget, man bare lige kan gøre ud af, ud ud af The Gates. Nej, Ej, jeg, jeg kan i hvert fald også huske, jeg har fulgt lidt øje med det tidligere King of Fighters uh, King of Fighters 14. Og det, øh, det, det står vist tilbage som et af de flotteste... 2D Fighters Nogensinde, altså de sprites, de ser Fantastisk ud Og jeg er engang særlig meget forstand på dem øh, På de der sådan, sprites Men øh, selv jeg kan se, at det Det var fandme et imponerende Spil, rent teknisk Og ja, så har vi så King of Fighters 15, der Ser bizarre ud Fra et øh, det, det ser bizarre ud fra et øh, grafisk synspunkt Og nu er det også lidt bizart fra et øh, Sådan forretningsmæssigt og Behind the scenes Synspunkt Må man sige Ja Jeg ved ikke Det, det kan være at SNK kan komme tilbage De kan gøre det som Konami ikke rigtig gider Lave <laughs> spil øh, Ja lav spil Kom tilbage i I den Skræmmende verden Igen Men øh, apropos en øh, skræmmende verden Så skal vi snakke lidt om øh, Nio Med H Som bliver beskrevet meget hæftigt øh, af øh, spilsjournalister som et øh, Unimusha, der møder Dark Souls-spil Og det er fra øh, Team Ninja Og øh, det her Nioh-spil, det har jo, det, det fik jo meget opmærksomhed på Hvad var det? Playstation Experience sidste år øh, Hvor vi også så gameplay fra Final Fantasy 7 Remake uh, Men så var der de her Nioh, der kom ud af det blå og simpelthen imponerede folk i en høj grad 60 frames per second Super smooth, det så meget øh, Tilfredsstillende ud, når man øh, øh, Var i kamp mod de her øh, samuraier og dæmoner Og hvad der nu ellers var Men det sjove er jo faktisk, at øh, Det er jo bare, eller ikke bare Men det er faktisk øh, I sidste ende et spil, der har sådan været On and off øh, Udviklingen siden 2003 Men nu er det så tilbage Og det ser rimelig også awesome ud det er en PS4 Exclusive Og alt den her snak, det er jo vældig fint Hvornår kan vi få lov til at prøve det, hvornår kan vi få lov til at spille det i et eller andet omfang Og det kan vi faktisk øh, ved hjælp af den her Alfa Demo Som øh, Team Ninja øh, kalder den Og udgiveren er vist øh, Tori Kegmo, tror jeg um, Og hvis man har sin PS4 klar den 26. april Så har man muligheden for at deltage i den her Alfa Demo og de kører den kun fra den 26. april til den 5. maj Så man kan ligesom få et, et lille hurtigt exclusive peak øh, der og, øh, og der er faktisk også en bonus, hvis man er glad for DLC Så hvis man klarer den her stage, det her level i den her alfa demo Så vil man faktisk få en DLC pack, når spillet udkommer Og man hvis man så kører det, så får man sådan en DLC pack, der hedder The Mark of the Conqueror Og hvad hedder det Der er ikke øh, nogen yderligere info at finde Men øh, Team Ninja øh, skriver øh, i deres Playstation blog post at det er specielt DLC Så det, øh, det er lidt det man kan forvente Og selvfølgelig så når alt er sagt og gjort med den her alfa demo Så vil øh, Team Ninja tage øh, den her feedback øh, til sig og også køre nogle online-services, nogle undersøgelser, for at ligesom at sørge for, at spillet bliver endnu sjovere, end det var før den her demo. Og det er, ja, det er først en gang senere i 2016, at vi kan forvente det her spil. Der er ikke et udgivelsesvindue, og ja, det betyder så selvfølgelig også, at der heller ikke er nogen præcis dato. Så, det, det, kan man, øh, det, det kan man lige øh, vurdere om, om det er noget man kan sætte tid af i kalenderen til lige at prøve Vi vil selvfølgelig ønske alle derude, held og lykke, med at klare den her stage i øh, NIO Den her alfa demo mm. Ja, jeg ved i hvert fald godt, <clears throat> hvad jeg skal lave de dage Prøve har... at komme igennem den bane uh, uh, er det, det er, det, er uh, det originale, hvad mener når, jeg tænkte på det der objekt, det der Nier, ni, ni, hvad hedder det, Nier, no? uh, no, uh, Nier, med oh, N-I-E-R, N -I -E -R. Ah, okay. uh, nej, det er overhovedet ikke Connected, overhovedet ikke, okay, så det, var uh, det, det her det er sådan et Samurai, Unimusha, Dark Souls lignende spil, der har været under udviklingen, sådan on and off, siden 2003, på PS3 maskinen, og nu så over eksklusivt på PS4. Så øh, det ser jeg øh, personligt rigtig meget frem til. Øh, vi ved jo godt, at Capcom har snakket sådan lidt frem og tilbage med, at det, øh, det kan... være, at vi bringer Unimusha tilbage, men... Fuck it, det er jeg sgu ikke tålmodighed til. Jeg spiller da bare NIO. Øh, ni NIO. Hvis man kan sige sådan. Okay, så er alting godt. Yep, yep. Alting jeg vil lykke med det. Ja, det... Tak, jeg har brug for det. <laughs> Min sidste nyhed, det er lidt en, en sovling. Uh, uh, igen, dem kommer der en gang imellem uh, Det er et nyt studie, der har mange år på banen Det er faktisk 21 år gammelt, der ø, lukker yeah. Og det er ikke lige nogen, jeg kender af navn, må dog tilstå Men det hedder N-Space Eller n bindestreg Space uh, Der nu ø, lukker ned Det nyeste spil, de har lavet, det er Sword Coast Legends uh, yeah. Som er et D&D-rollespil uh -huh. um, Som er kommet for lidt tid siden Og... Øh, Ja, nyheden er lidt pludselig, for de har faktisk øh, Imens de lukker ned Eller nu her, hvor de lukket ned, så har de faktisk arbejdet på en udvidelse Som åbenbart er så færdig Så de regner med, at den kommer ud mm. okay. øh, Til spillet øh, Og øh, de er nemlig gang med at snakke med deres øh, Hvad hedder det så udgiver Der hedder Digital Extremes ja. øh, Om at få Extremes. den udgivet Og så har de også samtidig arbejdet på en øh, konsoludgave af Sword Coast Legends Til øh, PS4 og Xbox One som de også håber på at komme ud, men øh, ja, det er ude af deres hænder nu, hvis de er lukket ned, eller så... Mm -hmm. Men det lyder meget pludselig sådan, at de har to projekter, der næsten er færdige, så færdige, så de bare lige venter på at blive udgivet, og så lukker vi. Mm -hmm. ja. Så er nat, når du skulle have nok penge. Mm -hmm. Så kommer der nogen og kollekter, eller... Så kommer, så kommer der nogen og låser døren til dit kontor, og så kan du ikke komme ind. <laughs> jeg må da bare i at yeah. Kan bare også, at en lukker mig ind? Nej, den går ikke. Let me in. Ja, okay. Så det er da hvis det går helt tabt men, uh, mm, Sådan er det nogle gange Det, det spil de, der blev nævnt her i nyheden der de har, Som åbenbart skulle være deres mest kendte Det kan være at det siger noget Det der hedder Geist, mm. som, Geist. Var, som var game, Gamecube Exclusive <laughs> Nej nej, det må jeg indrømme Geist har jeg ikke lige uh, spillet hmm. Og det står jo som de tyske ord altså. G-E-S-T -S Lige præcis Det Geister Geist Ja, mm -hmm. yeah, men det ved jeg ikke om jeg er så begejstret for ah, ha, ha, ha, uh, uh, uh, Oh my god Ja yeah. Man, we're pulling out all the stops today, mine damer og herrer Der bliver ikke sparet for noget Nej, det gør der fandme ikke uh, Apropos der ikke bliver sparet på noget, så kan jeg også lige komme til mine sidste nyheder her uh, vi, vi tager lige en om Resident Evil og en lille hurtig opdatering på det andet Og så er der faktisk et emne til sidst Så here we go Ahem. Der har jo været lidt snak om At Capcom de Har en stor byrde på deres skuldre, Når det kommer til Resident Evil 2 Remake Full on Boom Resident Evil 2 Remake Og det blev annonceret sidste år Vi har ikke hørt så mange detaljer Men øh, Uh, produceren uh, Yoshieki uh, uh, Hayabashi uh, han, han siger simpelthen at, uh, at hans mål det er at uh, få fat i den her uh, oprindelige uh, spirit og stemning Fra det originale Resident Evil 2 spil på uh, PS1-maskinen um, Og han siger at udviklingen på det her remake det uh, går fremad, det er en progressing og øh, hans øh, erfaring med Resident Evil spil, øh, og specifikt med, da han, da han arbejdede på det første Resident Evil remake på Gamecuben, at det lærte ham utrolig meget, hele den oplevelse. Og det var, øh, hvad det, Resident Evil Gamecube øh, remaken, det var hans øh, første projekt. Så han, var, øh, han havde muligheden for at lære rigtig mange øh, værdifulde ting fra, eller værdifulde, Lektier og erfaringer fra, uh, fra nogle kollegaer, som, havde, som var uh, noget af nogle. Uh, de, var, de var store veteraner uh, inden for Capcom. Og så kunne han ligesom uh, se med hans egne øjne, hvordan at de ligesom uh, overført alt deres arbejde og, og putte det over i det, i det her remake, som endte med at være, som man selv siger et, et mesterværk, der er uh, bygget på de her tidligere spil, som allerede havde fået så meget ros og var, var så anerkendt. Så det var en meget vigtig oplevelse for ham uh, Han siger så, at, <coughs> at uh, det, det var også gældende Da de uh, lavede det her remaster i HD uh, Med Resident Evil uh, Remake um, Og, ja yeah. Så Så, uh, hvad hedder det Så, um, uh, Så so, so betyder det simpelthen, at, at, de, uh, at de tager imod al uh, erfaring og, og info, som de kan Øh, øh, blandt andet også fra Resident Evil 6 Når de skal øh, Når de skal Hvad hedder det Når de skal arbejde på det her øh, Resident Evil 2 remake Så vi må da håbe at øh, At det ligesom går dem godt I hvert fald Ja Så øh, hvad hedder det så, så kan jeg også bare lige opdatere folk på at øh, Beyond Good and Evil det kommer måske tilbage øh, Der er et øh, trademark øh, Sat i gang så det kan jo være. <laughs> det var sådan eller... en evig kokteiser. <laughs> ja, en evig kokteiser. Og øh, hvis vi så kan komme øh, til øh, den sidste nyhed, øh, som jeg har, så er det simpelthen den her øh, undersøgelse med, at, øh, at børn i alderen fra øh, 6 til 11 faktisk øh, viste mere positiv. Øh, hvad er det? Øh, indlæring eller hvad hedder. De, de, de, var, mere, øh, de var mere. De var mere. De, de viste sig at være lidt mere dygtige i skolen, <laughs> øh, når det kom til, at de skulle, de skulle lære øh, alle mulige fag, og også være sociale du, du, i, øh, du, i de du, rum. Du støtter ikke pointen ret godt, når du ikke kan finde de ja. rigtige ord. Nej, det er nemlig det. <laughs> øh, altså. Men i hvert fald, så, de, de, var, de, var, de var rigtig dygtige, de her specifikke børn, der var til den undersøgelse, og det var nemlig dem, der har videospil. Mm. Så, der kan man jo bare se, at øh, det er... Ikke, øh, ikke, at jeg siger, at, øh, hvad det, at, at, at folk bare skal spille videospil uafbrudt, fordi øh, alting kan godt blive for meget i for store Nej. mængder. Nej. Men det er øh, det er selvfølgelig fint nok, at... Uh, videospil ja. hele tiden. Æh, ja, ja okay. Færre nok, Lars. <laughs> Ki godt godt Kirurger, der spiller videospil, er også hurtigere til at udføre operationer og har en mindre dødelighed blandt deres patienter. Så video spil er godt det, det, det, det er det den erfaring med surgeon simulator præcis ja præcis <laughs> men øh, men ja selvfølgelig ikke overdrive det men, men jeg synes det jeg synes det er fint at vi får de her undersøgelser ud som, som faktisk øh, giver resultater som man måske godt kan forvente hvis man ikke har et eller, andet, eller hvis der ikke, hvis man ikke altid lytter til dem som har et agenda med at få øh, at, at fremstille videospil og dem, der spiller videospil i et øh, dårligt lys. Mm. Så thumbs op herfra. Øh, det kan være, at jeg giver et øh, link til, når vi udgiver podcasten, øh, så kan man selv læse det. Så det er ikke bare noget, jeg finder på. Det vil være <laughs> meget nemt at sige, Om de er børn. De er super er awesome, fordi de spiller videospil. Men er der er noget om det. Det kan godt sige, at på med kiderne, så vi virker på i. <laughs> <Ja>. <laughs> Check your facts, not, not your privilege. Øhm, nice. ja, men ja var kan også mide i beskrivelsen måske, hvis det er Hvad du? Du kan også den i uh, beskrivelsen til podcasten Det kan jeg snille. Så kan folk, der med, gå derhen og kigge på den Ja, læs ja, og alt muligt men, uh, men ja, vi har også uh, snakket længe nok nu mm. Så jeg vil selvfølgelig bare uh, takke alle, der lyttede med Og uh, men jer om, at I kan finde vores uh, YouTube-kanal uh, på, på YouTube, hvis I søger efter GameTest Danmark Og vi hedder også GameTest Danmark på Twitter Hvor I kan holde jer opdateret med Hvad vi går og tweet om Hvilke hashtags vi lige smider derud Til jer dejlige mennesker Vi har også en øh, Facebook side I kan give et like Hvor øh, vi hedder GameTest Forever Vi har en dejlig, dejlig hyggegruppe Hvor folk de konstant spørger efter dig Lars øh, Inden i øh, Group GameTest Så øh, hvis I synes det ser spændende ud så lige anmod om at komme indenfor i den lugende hal, og så skal vi nok åbne dørene for jer, og lige en lille God of War øh, 4 der. Men hvor <laughs> alting er, så skal I egentlig bare huske, at I kan sende os en mail, øh, sende os øh, hate mail, sende os mails omkring Lars, øh, kontroversielle emner, der har været op at køre her, til gametest.snabla.gametest.dk. Yes, og hus. ja, så ja, hvad skal great. vi huske. Ja, jeg, jeg kommer kun tilbage hvis det bliver krævet Af, af, af masser af folk altså, Ja præcis Vi skal have en petition i gang Præcis Mindst tusind bring, mennesker Bring back Lars <laughs> ja, Hashtag bring back, bring back, back Lars. Lars Præcis Når den trender så skal jeg nok komme igen til yes. Og I kan selvfølgelig altid finde vores iTunes øh, Hvis I søger efter Game Toast Hvor alt vores lydindhold Ligesom det her kan findes Ellers så så kan I jo kigge omkring, og vi har også direkte MP3-filer, I kan downloade rundt omkring. Men uh, tak fordi I har lytte med. Tak til dig, Hoff. Så, tak. Endnu en gang. Og tak til vores special guest, special snowflake, Lars. Nej, det manglede der bare. Mægtig pænt af der. Så indtil næste gang, så må I have det godt derude. Og ja, så må vi bare vente til, der endnu en gang kommer et afsnit af Apropos Game Test til alle jer. Fra alle os. Ha, ha, ha, ha, ha.